Seguim a la nostra programació. Avui recordem que dos quarts de 9 del vespre a Plaça Nova hi tenim eh, una actuació de cançó de taverna a càrrec de la formació anomenada Els Mongrons, activitat organitzada per l'associació Plaça Nova i més. Sant Jordi Gasú és un dels membres de la formació i amb ell anem a parlar uns instants, uns segons, perquè ens eh, faci arribar a tots nosaltres qui és o qui són aquesta formació. Bon dia, Jordi. Hola, bon dia. Gràcies Hola. per estar nosaltres i sobretot per dir-nos, per explicar-nos qui sou aquests músics, que em fa l'efecte que sou tots de l'abisbal, no? Uh, doncs tots de l'abisbal, bé, bueno, som tots que vivim a l'abisbal, jo sí que sou televisió de, de tota la vida, però hi ha tres components, la resta tres components són... Són, són de fora. Bueno, una és una viu Espolla i l'altra ve de Gràcia de Barcelona. Però ara té mig peu a l'Abisbal, també, o sigui que sí, podem dir que és un grup de l'Abisbal. Molt bé, doncs dient que és un grup de la l'Abisbal. Uh, llegeixo també que us feu anomenar Coi als uh, Mongrons. Explica'm una mica sí. això. Home, això ve de lluny, eh? Coi, coi Mongrons és la Cople Orquestra Internacional i, eh, bueno, això ve des d'un de, de primer concert que van fer a, a Troella i, bueno, ens doncs va aparèixer una mica un concert una mica de bòlit, arreu d'un que no El dir, i que no podia anar-hi, ens va dir que no podia anar-hi, i ens va dir, a o sigui, veure si podeu anar a fer aquest vol, i no puc i vam anar-hi, I, i, i, i, bueno, i ens havíem de posar nom, i com que trobava els Montcrins, doncs vam dir, mira, posa els Montcrins, i va quedar així, I, i va quedar així, i va dir, un cop l'equip, que és internacional, que és que hi molt... No, queda, més, queda més gran tot plegat i, i, i, i a partir de llavors ens diuen Coi Montgron Quina és la sí. música? Quin és el tipus que, que us agrada portar amb els vostres oients amb els vostres balladors com avui a plaça nova a partir de quarts de nou? Bueno, al final intentem fer-ho passar bé i, i, i d'això hi fem cançó popular crec que tot el repertori que farem segurament que molta gent de la que hi haurà segurament el, el coneix i, eh, podem fer des d'alguna de ranxera, alguna vanera, així una mica en canviar la lletra, podem fer una, una, una trinca, una... Dic que, que, al final és, és cançó popular, de, de, de, de, quasi de tota la vida, podríem dir, i passant per aquests, una mica, aquests tres panels, no?, cançó popular d'aquí, eh, passant per una mica de vanera i també passant una mica també per, per, per Mèxic. Li doneu un és, toc, és, sí, li doneu un toc ballable o per escoltar? És bastant ballable, eh? De dir que a ens trobem de totes, a tots els tris trobem allà gent amb cadires perquè abandes en com foren i de fetent que depèn de, depèn de gent com té el punt del dia hauria la gent els mongrins i fagas en hem trobat que es pern els mongrins i i resulta que surim nosaltres els mong grans però però ho passen igual de ve i el però és. Eh, qui vulgui escoltar-ho pot gaudir de, de la música i vol dir ballar, podrà, podrà, podrà ballar perfectament. També. Molt bé, doncs, eh, Jordi, eh, m'agradaria molt que vinguessiu un dia a eh, la nostra emissora, si pot ser, i ens presentéssiu ah, la bueno, vostra bueno. música en directe. Home, ah, sí, i tant. Doncs I tant. ho farem. Sí, en parlarem sí. i, i estarem en contacte. Uh, no Exacte. tenim més temps amb el nostre informatiu el dia d'avui, però sí que em la gent que, que us vingui a veure a plaça nova, dos quarts de nou del vespre, avui amb la cançó de taverna, amb Coi i els Mongrons, que ens organitza l'associació a plaça nova i més, i que ens fareu disfrutar. Alguna cosa més que ens volguessis comentar? Res, que us esperem tots a dos quarts nou, a plaça nova, no en prensa, què? Doncs I el... sí. I, I res, que esperem que no el viu de, de l'espetacle.